Áncsej Szabkovszki, Fecske Torony. Fordította, Herman Péter. Kiadó, Pléon, Magyarország Kft. 2017. ISBN 978 615 55551 1, -1 Felolvassa, Tudeszem Mónika. A világot háború dúlja fel. Cirinek, a megjövendő gyermeknek nyoma veszett. Miközben barátok és ellenségek keresik, ő közönséges haramia álcáját ölti magára, és életében először azt az életet éli, amit szeretne. Körülötte azonban egyre szorul a hurok. Gerált, a vaják összehívja szövetségeseit, hogy megmentse Cirit, akit kegyetlen zsoldosok üldöznek, miután haramiaként elhíresül csak egyetlen helyre menekülhet, a fecsketoronyba.